Розділ 9. Остання нарада. Ранок після битви видався погожий, ясний. Легкі хмари плинули в синіві. Вітер завернув на схід. Легалас і Гімлі піднялися рано. Їм дуже кортіло побачитися з мері та піном. «Я дуже радий, що вони обоє живі», – так висловився Гімлі. Нам довелося чимало докласти зусиль заради них. Добре хоч, що працювали недаремно. Ельф і гном поруч увійшли на вулиці Мінастіріту, і перехожі кидали здивовані погляди на незвичайну пару. Їх вражала краса ельфа і його поводження. Він легко йшов по крутій дорозі, наспівуючи, не мружачись від ранкового сонця. Гімлі крокував статечно, погладжуючи бороду і діловито поглядаючи на всі боки. Тут знаються на каменярській справі, зазначив він, вивчивши кладку стін. Але й іноді зневажливо ставляться до бурківки Можна було викласти ряди рівніше. Коли Арагорн візьметься наводити порядок, я викличу сюди наших майстрів. З -під гори. Ми йому відбудуємо гідну столицю Не завадило б додати зелені Сказав Леголос Будинки здаються покинутими Коли навколо них нічого не росте Ти керуватимеш будівництвом А я надійшлю арагорну співучих птахів І дерева, що не засинають взимку Вони дісталися до цитаделі Де їх провели до Імраеля Леголас низько вклонився. Він з першого ж погляду визнав у ньому людину ельфійського духу. «Вітаю тебе, правителю!» Давно вже нащадки Німраделі залишили ліси Лорієну, але, виявляється, не всі вони попливли від гавани Амроту на захід, за море. «Так стверджують легенди, відповів Імраелі. Але діти найпрекраснішого з племен не з'являлися в наших краях з давніх часів. Дивна зустріч у розпалі страшної війни. Що ж привело тебе сюди? Я один з дев'яти, що вийшли з імладрису разом з мітрандіром. Але тепер прибули з моїм другом гномом у загоні Арагорна. Хотілося побачити наших товаришів Мері та Піна що, як нам сказали, знаходяться нині у твоєму розпорядженні. Ви знайдете їх у домі цілителів. Я охоче проведу вас. Досить, якщо ти даси нам провожатого, відповів Леглас. Бо я повинен передати тобі запрошення Арагорна. Він не вважає за можливе з'являтися в місті, а оскільки вам необхідно порадитись, він кличе тебе та Еомера, до свого намету. Мітрандір уже там. Аргор просив не гаяти часу. «Добре, ми вирушаємо негайно», відповів Імраель. І вони розлучилися, обмінявшись ще декількома вічливими словами. «Шляхетна людина і славний воїн», промовив Леголас. «Якщо в Гондорі є такі люди нині, який же він був за часів розпиту та й працювати по каменю тоді краще вмію, додав Гімлі. Кладка найкраща в найстаріших будівлях. У людей завжди так. Почнуть з розмахом, але навесні падають заморозки, влітку грози. І врожай виходить жалюгідний. Зовсім не такий, якого очікували. Але все ж таки зерна довго не втрачають силу. Лежать під брудом та гнилю а згодом гульк, і проклюнувся паросток, коли й не чекали. Справи людей переживуть нас, друже Гімлі. Але це буде лише слабке відображення того, що могли б створити ми. Це складна загадка, промовив Леглас. Ельфи не знають відповіді на неї. З'явився присланий Імраелем провідник, і вони попрямували додому цілителі. Десь застали обох гобітів у саду. Радісною була ця зустріч. Вони трохи погуляли в чотирьох, насолоджуючись тишею та спокоєм ранку, дихаючи свіжим повітрям верхнього, відкритого для всіх вітрів, кола міста. Коли Мері притомився, вони сіли на мурі, обличчям на південь до Андуїни. Гном і гобіти безтурботно теревенили. Легалас мовчав, невідривно дивляючись вдалину. Ріка блищала на сонці і зливалася з зеленю рівнин Лебеніну і Південного і Тілієну, а над нею кружляли білі птахи. «Подивіться!» – вигукнув ельф. «Морські чайки летять уверх по річці. Як дивно! Я не бачив чайок, доки не потрапив, до Пеларгіру. Та й там тільки чув їхній лемент, коли ми готувалися до бою. Я навіть забув на мить про війну. Їхні жалібні голоси нагадували про море. Море! Але його я теж не побачив. У душах ельфів на самому дні дрімає туга за морем і її небезпечно роз'ятрювати. Не знати мені тепер спокою, навіть у найпрекраснішому з лісів. «Та що ти?» – засмутився Гіллі. «Нам ще стільки потрібно зробити і стільки побачити всередзем'ї. Якби всі ельфи вирушили в путь зі сріблястої гавані, світ потьманів би в очах тих, хто повинен залишитися. Потьманів би і пострашнішав», – додав Мері. Не дуже легалася. Завжди знайдуться на землі різні істоти, великі й малі, навіть премудрі гноми, яким ти дуже будеш потрібен. Так я думаю і на це сподіваюся. Хоча часом мені здається, що найгірше ще попереду. Як же хочеться, щоб усе скоріше скінчилося. І скінчилося добре. Не каркай, трутився Пін. Сонце світить, ми усі вільні і живі. І ми разом. Принаймні, ще на кілька днів. Давайте краще розповімо один одному про наші пригоди. Давай, Гімлі. Ви тут уже натякали на ваші зблукачем діяння. Тепер ми жадаємо подробиці. Знаєш, коли світить таке сонечко, якось не хочеться ворушити похмурі хмурі спогади, відповів Гімлі. Якби я знав заздалегідь, що на мене чекає, Найсвятіша дружба не змусила б мене вступити на стежину мерців. О, стрепенувся Пін, Арагорн теж згадував цю саму стежку. Можеш ти пояснити, що це таке? Хіба що тільки заради тебе. Зі мною там відбувся ганебний випадок. Я, Гімлі, син Гоїна, вважав себе стійкішим за людей, а під землею навіть за ельфів. Я ганебно осоромився. Якби не підтримка Арагорна, не дійшов би до кінця. Воля Арагорна і твоя любов до нього, зауважив Легалас. Хто б не познайомився з ним, неодмінно полюбить. Кожен по-своєму. Навіть та холодна красуня з рухами. Ми залишили Дунхаран на світанку. Того дня, коли ти прибув туди, Мері. І страх так здолав людей, що ніхто не вийшов провести нас, крім цієї відважної дівчини. А зараз вона лежить тут, важко поранена. Розставання було тяжким, боляче було навіть дивитися. Ну, а мене поглинали власні переживання, зізнався Гімлі. Ні-ні, про цю частину походу я говорити не бажаю. Пін і Мері не відставали. І зрештою Легалас сказав «Добре, спробую я вгамувати вашу цікавість. До речі, примари мене нітрохи не злякали. Вони були такі жалюгідні?» Він коротко розповів гобітам про перехід по стаженні мертвців, про зустріч під каменем Ерех, про стрімкий похід на 93 Ліги до Пеларгіру над Андуїном. Чотири дні і чотири ночі ми їхали без відпочинку. А на п'ятий день, уже в привражі, в тіні Мордору, мені стало веселіше. Примарне військо явно зміцніло. І виглядало тепер цілком різно. Бути і верхівці, і піхота, рухалися вони швидко, безшумно. Очі їхні палали. Біля Ламедону вони обігнали нас. І пішли б уперед але Арагорн утримав їх. Навіть примари підкоряються йому, подумав я. Значить, вони нам ще знадобляться. Минув ще один день на Півтемний і наступний, коли сонце зовсім не зійшло, а ми все мчали. Переправилися через Сіріл та Рінгло і на третій день дісталися до Ленгіру в Гирлі Гілрайна. Там ламедонці, Обороняли броди від умбарських корсарів і харадримів, що припливли знизу по ріці. Побачивши нас, і свої, і вороги почали розбігатися на жахані. Вони вважали Арагорна за короля-примар. Тільки Ангбур, правитель Ламедону, насмілився зустріти подібних гостей. Арагорн велів йому зібрати воїн, пропустити примарне військо і плевти за ним, якщо вистачить духу. «Ви будете дуже потрібні спадкоємцю Ісілдура в Пеларгірі», сказав Арагорн. Ми перейшли Гілрайну, переслідуючи наляканих союзників Мордуру. І на тім березі хотіли трохи відпочити. Але незабаром Арагорн став квапити нас. «Міна стірєт в облозі, ми можемо спізнитися». Не чекаючи ранку, ми помчали щодуху по порівнинах Лебеніну. Легола зітхнув і, подивившись на південь, тихо проспівав. Срібляться ріки, целост та еруї. У зелених лугах Лебеніну. Вітер з моря, буйні трави хилить додолу. В золотій дзвіночки, мелост та альтерин. У зелених лугах Лебеніну. Вітер з моря тихесенько дзвонить. У піснях луги лебеніну названі зеленими, але у пітьмі вони здавалися сірими. По широкій дузі, зминаючи траву і квіти, ми гнали супротивника до ранку і наступного дня, а надвечір вийшли до великої ріки. Я серцем зрозумів, що море зовсім близько. Води андуїну розлилися широко, незлічені зграї птахів гніздилися по берегових укосах, і там, собі на лиху я почув чайок. Адже прекрасна володарка Лорієну попереджала мене лемень чайок звучить у моїй душі. А я на птахів уваги не звертав, підхопив її. Там саме зав'язалася пристойна сутичка. Біля гавані Пеларгіру стояв флот Умбара, 50 великих кораблів і безліч всіляких судець. Вороги тікаючи встигли підняти в Пеларгірі переполох. Деякі судна відпливли, намагаючись піти вниз по річці або сховатися на тому березі. Багато малих суден підпалили, щоб нам не дісталося. Але харадрими, притиснуті до гавани, вирішили битися і билися люто. Вони нападали, сміючись, їх було набагато більше. І тоді Арагор, підвівшись на стременах, громовим голосом закричав «До мене! До мене в ім'я чорного каменя!» І отут примарна радь кинулася вперед, подібна до гірської лавини. Я чув глухі заклики труп, шелест голосів, немов відгомін забутих битв. Синювато виблискували мечі. Я так і не з'ясував, чи не затопилися вони протягом століть. Головною зброєю примар виявився жах. Спершу вони захопили судна біля причалі, потім переметнулися на ті, що стояли на якорі посередині річки. Матроси, очманівши від жаху, стрибали за борт. Залишалися тільки весляри-невільники, прикуті до весель. Без найменших перешкод, розбиваючи дощунту переляканих бандитів, ми досягли берега. Арагон послав на кожну галеру по одному з дунаданів. Вони звільнили веслярів і заспокоїли їх. Ще до кінця цього похмурого дня – нам стало ні з ким битися. Хто не потонув, той загинув у сутичці. Усі бігли на південь, сподіваючись пішки дістатися додому. Дивним, незрозумілим здалося мені, яким чином примари породження тьми, що сіють жах, допомогли зруйнувати плани Мордору. Ми перемогли супротивника його ж зброєю. Так... «Це дивно», – підтвердив Леглас. Я не зводив очей з Арагорна і думав, яким непереможним володарем міг би він стати, одержавши персень влади. Не дарма ворог так боїться його. Але шляхетність душі не зрозуміла Саурону. Адже Арагорн походить з роду прекрасної лючієні. потомствою не згасне в віках. «Гноми століттями час не рахують», – промовив Гімлі. «Але це правда. Арагорм був пригарний. Весь ворожий флот потрапив до його рук. Він зійшов на борт найбільшого корабля і велів грати збір. Воїнство тіней вишукувалося на березі. Вони мовчали, їх не було видно. Тільки очі горіли, відбиваючи полум'я палаючих човнів. Арагорн звернувся до них. «Слухайте спадкоємця Ісілдора. Ви виконали клятву. Повертайтеся до себе і ніколи більше не з'являйтеся в долинах. Ідіть з миром». Вождь померлих виступив наперед, переломив списа і кинув уламки на землю. Потім поклонився, завернув коня. Сіра хмара його воїнства – Стала віддалятися і зникла, немов розвіяна вітром. Мені здалося, начебто я спав, і от тільки зараз прокинувся. Тієї ночі ми відпочивали, а інші працювали. На кораблях було звільнено безліч бранців. Серед них чимало гондорців, захоплених під час грабіжницьких набігів. До Андуїну підтягувалися великі загони з Лебенін та Ітілену. Прибув Ангбург з ламедону з кінотою, страх перед примарами розсіявся. І тепер вони прагнули допомогти спадкоємцю Ісілдура, чиє ім'я було в усіх на вустах і приваблювало, як вогонь вночі. Оце й все. Протягом вечора та ночі приготували човни, зібрали людей, а ранком ми попливли в гору по річці. Здається, начебто сто років проминуло, але ж все це відбулося лише позавчора, вранці шостого дня після відходу з Дунхараном. Арагорну весь час підганяв, квапив. «Від Пеларгіру до Харлонду 42 милі», – повторював він, «а прибути треба вранці, інакше в сьому кінець». На веслах сиділи тепер вільні люди і працювали вони в повну силу. Але ми пливли проти течії. І хоча в понизях вона не занадто сильна, нам дуже не вистачало вітру. Тому навіть перемога в Пеларгірі не радувала мене. Але сміявся. Вище голову нащадку Даріна, пригадай прислів'я. Найтемніше перед світанком. Але на яких підставах він сподівається на світанок, не пояснюло. Ніч нічим не відрізнялася від дня, день від ночі. Вдалині на півночі, під хмарами, билася величезна заграва. І Арагорн мовив «Мінастіріт палає». Близько півночі дещо змінилося. Досвідчені моряки з Лебеніну, подивившись на південь, пророчили зміну погоди і вітер з моря. Ще задовго до світанку на щоглах поставили вітрила, і вітер наповнив їх. Ми попливли швидше, і на зорі носи наших кораблів уже бадьоро різали і спінювали воду. О третій годині по сходу сонця ми при гарному вітрі і сонячній погоді пристали в Харланді, розгорнули прапор. Великий був день, і пам'ятна година – щоб не відбулося далі. Великих діянь час не применшує, підтримав Легалас. Перехід по стежині мерців, подвиг і подвигом залишиться, навіть якщо нікому буде співати про нього. Звичайно, так може статися, кивнув Гімлі. Арагорн і Гендальф сильно стурбовані. Цікаво, що вони там вирішують? Мені так само, як і Мері, Хочеться, щоб війна скоріше скінчилася. Але якщо ще потрібно буде, я піду з усіма, щоб не зрадити честі свого племені. Також і я, мовив Легалас. І ще заради любові до короля. Друзі замовкли. І довго ще сиділи в тихому саду, занурені кожен у свої думки. А тим часом боєначальники радилися в наметі Арагорна. Попрощавшись з Гімлі та Легласа, Імраїль негайно послав попередити Еомера, і вони вдвох поспішили на заклик Арагорна. Його намет стояв неподалік від місця загибелі Теодена. Крім Арагорна і Гендальфа, там уже знаходилися сини Елронда, також викликані на раду. Насамперед, «Я повинен переказати прощальні слова намісника Гондору», – почав Гендальф. «На якийсь час ви, можливо, і здобудете перемогу», – сказав він. «Але ви не знаєте усієї сили Чорного замку. Весь схід під його владою, і усі вони підуть на вас». «Я не вважаю це приводом для розпачу, але нам варто визначити, скільки в цьому правди». Палантіри не брешуть. Навіть володар Бараддуру не примусить їх до цього. Але він може з їхньою допомогою показати людині, що слабшає духом, картини, котрі сам захоче. Або примусити помилково зрозуміти те, що показано. Втім, я не сумніваюся, що побачивши могутні сили, зібрані в Мордорі і безупинно зростаючи, Денетор побачив правдиву картину. Нас усіх ледь вистачило, щоб вистояти під першим серйозним натиском. Наступні, напевно, будуть сильніші. У цій війні, як вірно помітив Денетор, у нас немає надії на остаточну перемогу. Зброєю ми їй не допоможемо. Зброєю ми їй не доможемося. Ані відсиджуючись у місті, і відбиваючи облогу за облогою, а не роблячи вилазки за ріку, де ворог має велику перевагу. Інших способів у нас немає. Обережність радить зміцнити всі наші фортеці і чекати. Тим самим вдалося б, мабуть, ще трохи виграти часу для продовження нашого життя. Тобто ти пропонуєш замкнутися в Дол Амроті, Мінастіріті чи Дунхарані, «І сидіти, як сидять діти в твердині з піску, чекаючи сильної хвилі?» – запитав Імрель. «Для вас у такій пропозиції не було б нічого нового. Саме це ви і робили при Денетарі, чи не так? Але я казав, так радить обережність. Я ж не прихильник подібної обережності. Важливо тільки зрозуміти, що повної перемоги силою зброї – нам не домогтися. Але є ще й інші шляхи. Пам'ятайте, що головна пружина всіх починань Мордору – перстень влади. Опора Барадуру, Надія Саурона. Ви всі добре інформовані і можете ясно уявити собі стан справ. Якщо ворог здобуде перстень, наша мужність виявиться марною. Саурон отримає повну і швидку перемогу, і до кінця світу не залишиться надії на подолання його влади. Але якщо перстень буде знищено, Саурон загине. Адже він втратить найціннішу частку своєї сили, невіддільну від його єства. Все, чого він домігся за допомогою персня, розпадеться. І він буде повалений навіки, стане лише злим духом, позбавленим оболонки. Можуть у майбутньому з'явитися інші виплатки зла, адже Саурон був лише слугою і поплічником справжнього володаря тьми. Але не будемо заглядати в майбутнє, доки тут і зараз не винищимо весь бур'ян, щоб залишити нащадкам ріллю, готову для сівби. А як вони розпорядляться спадщиною, вже не наш клопіт. На це ми вплинути не зможемо. Сауром усе це добре знає. Йому відомо, що загублений ним скарб знову виплив з глибин часу. Але де він? Довідатися про це йому поки що не вдалося, і його мучать сумніво. Якщо перстень у нас, між нами є люди досить сильні, щоб ним скористатися. Чи правильно я здогадався, Арагорне, що ти викликав ворога через палантір Ортханку. Перед від'їздом з гірського рогу я вирішив, що час настав, і палантір випадково потрапив до мене. Це сталося за 10 днів після того, як хранитель персня пішов під водоспадів Раурос на схід. Я задумав відвернути око Саурона від його земель. Не часто викликали його на бій з того часу, як він відновив Чорний Замок. Але якби я знав, як швидко прийде відповідь, то, мабуть, не ризикував би. Доля Мінастіріту висіла на волосині. «Я одного не розумію», сказав Еомер. «Ти, Гендальфе, вважаєш, що всі зусилля будуть даремні, якщо Саурон відшукає перстень. Та хіба він не відмовився б від свідомо невдалого нападу підозрюючи, що перстень у нас. Він не впевнений, пояснив Гендальф. Також він не збирався марно очікувати, поки супротивник зміцніє. Як це робили ми? Користатися Перснем ми навчилися б не відразу. До того ж він може мати лише одного справжнього хазяїна. Можливо, Саурон розраховує, що між нами виникне суперечка за володіння Перснем. Якби переміг найсильніший, відіпнувши усіх інших, Сауром, вчасно це врахувавши, міг би дещо вигадати. Тому він на поготові. Він багато бачить, багато чує. Назгою продовжують кружляти над нами. І сьогодні в досвіта вони літали над Пеленором. Хоча втомлені люди міцно спали і їх не почули. Ворог усе помічає. Відродження зламаного меча, сприятливий для нас вітер з моря, несподіваний розгром ударних загонів, загибель вождя назгулів. Око невідривно стежить за нами. Воно осліпло до всього іншого, і нам потрібно відволікати його увагу на себе якомога довше. У цьому й полягає моя рада. персня ми не маємо. мудрість чи нерозсудливість, Підказала нам відіслати його туди, де він може бути знищений, а не чекати, доки він знищить нас. Тепер нам залишається відволікати Саурона від єдиної, дійсної для нього небезпеки, підкріпивши у такий спосіб можливості хранителя персня, щоб він виконав своє призначення. Можна продовжити те, що почав Арагорн, змусити ворога, Випустити останні стріли із сагайдака. Виманити у відкрите поле. Нехай залишить беззаслону власні володіння. Для цього доведеться, негаючись, виступити йому назустріч. Ми послужимо йому принадою Він неминуче вважатиме нашу зухвалість свідченням появи персня. І він подумає. Ось як. Занадто поспішно і занадто далеко зайшов новий хазяїн. Нехай підійде ближче. А тоді я його заманю в пастку, звідки йому не виплутатися, і розтопчу його. А скарб, що він з таким нахабством привласник, знов стане моїм. Тепер уже назавжди. На жаль, коли риба і потрапляє на гачок, принада залишається в її пащі. Скоріше за все, ми загинемо далеко від друзів і рідного краю. І не побачимо наслідків перемоги. Але, на мою думку, обов'язок ввелить нам діяти саме так. До того ж, сидячи тут, ми загинемо напевно. Загинемо, знаючи, що новим, кращим дням ніколи не бувати. Довго, довго мовчали семеро радників. Нарешті першим заговорив рагор. Я почав. Мені йти до кінця. Ми зараз на межі між порятунком і загибелем. Якщо завагаємось, неминуче впадемо. Варто прислухатися до Гендельфової поради. Якби не він, усе давно пропало б. Нині його давнє протиборство Саурону дійшло до останньої межі. Але я не наполягаю. Вирішуйте кожен для себе». Ерлоїр відповів відразу, «Ту саму пораду передавав тобі батько наш Елронд. Для того ми і поспішили сюди з далекої півночі. Невже ми повернемо назад? Ми з тобою?» «Я не все збагнув», – промовив Елмар, «і мало розуміюся на складних і таємних справах. Але я знаю, Арагорн врятував мене і моїх людей. Ми підемо за ним». «Ну, а я вважаю себе підлеглим Арагорна», – сказав Імраель. «Навіть якщо він не наполягає, я піду за ним». «Але поки що я заміняю намісника Гондору і повинен подбати про місто і народ. Тут потрібна обачність. Якщо іскра надії ще жевріє, прикро буду повернутися з перемогою до сплундрованої країни та зруйнованого міста. А якщо ми всі підемо в похід, це може статися. Судячи з відомостей Еомера, на правому крилі супротивника залишилася ще одна армія, цілесенька. Я й не пропоную залишати місто беззахисним, пояснив Гендальф. Для здійснення нашої мети не потрібно насправді погрожувати Саурону. Треба лише спокусити його. Важливіше за все швидкість. Скільки людей ви можете зібрати? і приготувати щонайбільше за два дні. Це повинні бути люди хоробрі, що усвідомлюють небезпеку і готові добровільно йти їй на Люди втомилися, дуже багато поранених, і тяжких, і легких, відповів Еомер. Я втратив багато коней. Це теж ускладнює справу. Боюся, більше двох тисяч не зберу. Адже стільки ж потрібно залишити для оборони. «Ми можемо розраховувати на підкріплення», – додав Аргор. «Чотири тисячі надійдуть з Пеларгіру через Лосарнах під командою Ангбора. Якщо вирушаємо післязавтра, вони ще застануть нас. Приблизно стільки ж пливе зараз по ріці, на човнах, кораблях і на всьому, що плаває. Вітер попутний. Значить, і вони незабаром висадяться тут. Вранці я вже бачив у Харланді перші вітрила». Думаю, загалом можна буде зібрати тисяч сім кінних і піших, та ще залишити в мінастірікі навіть більше війська, ніж було на початку війни. Браму зруйновано, нагадав Імрель. Де знайти працівників, щоб відбудувати її як слід? Вереборі. У володіннях Дайна, відповів Арагорн. Якщо все відбудеться на краще. Я споряджу потім Гімлі, сина Глоїна, до самотньої гори з проханням надіслати сюди кращих майстрів. До того ж міцність духу важливіша, ніж міцність воріт. Не втримає ворога ніяка твердиня, якщо захисники ослабнуть. На тому нарада і скінчилася. Було вирішено вирушати через два дні. Взявши, якщо можна буде зібрати, 7-8 тисяч війська, переважно піхоти, бо в горах, куди вела їхня дорога, кінноті було тісно. Арагорн мусив відібрати близько двох тисяч воїнів з південних провінцій. Імраель пообіцяв 3,5 з тисячі. Еомер – 500 чоловік, що втратили коней і були здатні подорожувати пішки. Та окрім того, 500 добірних кінотників. Вести їх мав відсам. Дунадани та лицарі Дол Амрота склали другий кінний заїм. Загалом 6 тисяч піхоти і тисяча кінноти. Основні сили роханців хто зберіг коней і сам уцілів, повинні були охороняти західний тракт від ворога, що засів в Анаріені. Відразу ж після наради були послані розвідники на північ і схід з'ясувати, що діється на землях між Озгіліатом і шляхом на Мінас-Моргу. Коли закінчили підраховувати, видали усі необхідні розпорядження і визначили терміни, Імраель раптом розготався. Подумати тільки, кращого жарту історія Гондору не знала. Виступати з сімома тисячами а це за давніших літ ледь важали б за передову розвідку, на штурм гірських хребтів і неприступної твердині. Двобій дитини з паличкою і воїна в повному обладунку. Якщо володар Мордору дійсно знає так багато, як стверджує мітрандір, він зараз, мабуть, трясеться не від страху, а від сміху, впевнений, що розчавить нас одним пальцем, як настерливу осу. «Скоріше він спробує впіймати осу, щоб вирвати в неї жалу», – уточнив Генгліф. «До того ж, серед нас є такі, чиє ім'я значить на війні більше тисячі озброєних до зубів солдатів. Ні, Саурон сміятися не буде». «Та й ми не будемо», – підхопив Арагорн. «Для жарту це занадто гірко. Та й не жарт це. Останній хід – у небезпечній грі. Він витяг з піхов Андріл і здійняв його до сонця. Ти не повернешся до піхов, поки не скінчиться остання битва».